Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. 47 miljarder kronor. 2,8 biljoner kronor. Känner ni igen siffrorna? Det skulle ju kunna vara något av alla de gigantiska belopp vi hör om– –när det handlar om att rädda EU-länder på fallrepet– –eller att pumpa in pengar för att hålla vacklande industrier under armarna. Men de här siffrorna har knappt nått våra ögon eller öron trots att det handlar om några av världens största bedrägeriskandaler. Nyligen väckte Nigerias mest framstående ekonom OBS Equasili en del uppmärksamhet när hon konstaterade att Nigerias statskassa sedan självständigheten 1960 har bestulits på just motsvarande 2,8 biljoner kronor av sina oljeintäkter. Och bara under de gångna två åren har 47 miljarder kronor försvunnit i en ständigt växande svindlerihärva kring landets bränslesubventioner istället för att fylla lagren med bensin och fotogen som skulle säljas till reducerat pris till befolkningen har pengarna hamnat i fickorna hos personer inom oljeindustrin politiker har sett till att sko både sig och sina barn revisorer och andra vars uppgift var att övervaka utbetalningarna passade på att karva åt sig en egen bit av kakan det visade en granskning av härvan som blev klar i våras. Och att det hela överhuvudtaget granskades har betraktats som ett stort framsteg. Och kommissionens ordförande, parlamentsledamoten Farouk Lavan, hyllades för sitt mod att namnge insyltade företag och personer. Men knappt hade rapporten presenterats så gled också hans hjälte Gloria på sne när det avslöjades att han själv hade tagit emot miljonbelopp av en av de mäktiga oljepamparna som inte alls hade lust att synas på den svarta listan. Och nu börjar intresset för affären ta fart. Vem fängslas inte av pikanta detaljer om de dollarbuntar som Faroklavan tar emot och bär iväg gömda under sin hatt, eller som man plockar upp ur en toalett på flygplatsen i Abuja? Men vad händer egentligen med de stora mönstren som för en stund lyftes fram i ljuset? Är det bara en tidsfråga innan de väldiga siffrorna återfaller ner i obegriplighetens mörker? Eller kommer något att kunna förändras i landet där olja och pengar flödar men där så stor del av befolkningen år efter år fortsätter att överleva på nästan ingenting? Välkomna till Konflikt! Kan en ny oljeboom lyfta Afrika ur fattigdomen? Eller är kontinenten för alltid dömd till konflikter, korruption och maktmissbruk i råvarurikedomarnas spår? Möt misären kring oljekällorna i Sydsudan, där hoppet nu står till en ny exporthamn i Kenya. Och följ med till hamnbygget, där fiskar och bönder ser sin tillvaro raseras, medan politiker drömmer om ett nytt Shanghai eller Dubai. Den är okay. public Walid uh -huh. sure. so, so. Ahmed och jag står på piren i Lamos lilla småbåtshamn. Runt oss guppar gummibåtar och träkanoter. Förarna försöker överrösta varandra i jakten på passagerare eller varor. Åsnor, fulla städer med kryddor, grönsaker och fisk, står lugnt och väntar på att deras ägare ska förbarma sig över dem. Här i den lilla världsarvsmärkta staden Lamo finns bara åsnor, inte en enda bil. Men snart kommer allt det att förändras, berättar Walid, medan vi hoppar ner i en båt som ska ta oss ut till det nya, jättestora hamnbygget. Det finns runt 7 in the lamo port. We have uh, oil, refinery, international airport, we have resort city, we have uh, international transport and railway to Ethiopia, to southern Sudan. Förutom den stora hamnen ska det byggas ett oljeraffinaderi, flera hotellkomplex, en internationell flygplats, järnvägar och oljeledningar till Etiopien och Sydsudan. Det förklarade Lamobon Valid Ahmed innan han och konfliktsreporter Lotten Kolin åkte iväg på vattnet utanför Kenias norra kust till själva hamnbygget. Det är Östafrikas just nu största infrastrukturprojekt som precis har påbörjats i Lilla Lamo. Och för guvernören, som vi kommer att få höra om en liten stund, är visionen klar. Där det idag bor ungefär lika många människor som i Vimmerby. Där drömmer han om ett nytt Shanghai som ska växa fram. Allt Alltihop ska samfinansieras av regeringarna i Etiopien, Sydsudan och Kenya. Och den främsta anledningen till att hamnen och transportlederna ska byggas nu är just olja- som de senaste åren hittats på allt fler hål runt om i regionen. Ja, det talas om en ny oljeboom i Afrika. Men vad får det för konsekvenser för befolkningen, för ekonomin- och framförallt för demokratin i redan bräckliga och korrupta stater? Det är vad konflikt ska handla om idag. Vi ska strax återvända till Lamo och besöka själva hamnområdet. Men vi börjar i andra änden av de oljeledningar som nu ska byggas. Vi själva källorna för det svarta guldet i Sydsudan. Det regnar i Gida-lägret flera timmar varje dag. De 60 000 flyktingar som bor här gömmer sig i sina träsjul, lagar mat, samlar vatten i hinkar eller som Shamisa Tshono, försöker få igång en gammal kvarn som maler råg till mjöl. Det är en, Det är en ja. flydde till Jidalägret i april i år, eftersom strider ständigt rasar i hans hemby, inte långt härifrån i Noba bergen. Det är oljerika område som Sudan och Sydsudan fortfarande strider om rätten till. Den södra delen är också rikta med oil så... So... Khartoum yeah. Sudans regering i Khartoum vill ta kontrollen över området eftersom det finns massor av olja där, säger Kamis. Idag går oljeledningarna från källorna här längs gränsen och i övriga Sydsudan direkt upp till norra Sudan. Där finns raffinaderierna och hamnstaden Port Sudan där oljan skeppas ut på världsmarknaden. Men Sydsudans regering anklagar ständigt Sudan för att stjäla olja från ledningarna och för att försöka fiffla med försäljningssiffrorna. Chamis tycker att lösningen är enkel. Sydsudan borde helt enkelt sluta skicka oljan norrut och istället bygga nya oljeledningar österut. And now it is Should not benefit that. Vi borde exportera oljan via Östafrika istället. Det vore mycket bättre, säger Chamis. Det har slutat regna, så vi promenerar runt i flyktinglägret. Det finns nästan inga latriner. Tillgången på mat är dålig och vissa nyanlända har inte ens fått skjul. De sover på marken under träden. Barnen de passerar är så smala att jag undrar hur de ens orkar leka bland de stora termithögarna. The kids that we are are so thin. children yet? There are some who are Du ska se barnen när de just kommer hit. De har så här smala halsar, säger Chamis och gör en cirkel med tummen och pekfingret. Ändå är han positiv, pratar hoppfullt om framtiden om hur allt kommer ordna sig. Och när jag suckar över den bedövande fattigdomen så stannar han upp, skakar på huvudet och tittar tillrättavisande på mig. Sudan Sudan because it is rich in oil in oil. nu a bipua. Now it's like Sudan as a cow. Is not going to be poor Must be yes. Vi är inte fattiga, vi har ju oljan. Just nu är det som att vi har en hel ko, vi kan bara inte mjölka den. Men snart när vi bygger de nya oljeledningarna, då kommer vi att bli rika, säger chemis. Men faktum är att Sydsudan fortfarande är ett av världens fattigaste länder och samtidigt ett av de mest korrupta. Det råder ständig brist på pengar i statskassan, vilket märks inte minst på universitetet i huvudstaden Joba. Det har hållits stängt i flera veckor nu, berättar statsvetarprofessorn Leben Moro när vi ses några dagar senare. Men vi smyger in ändå och får låna vaktmästarens kontor. Leben Moro berättar att Sydsudan sedan självständigheten för ett år sedan lånar enorma mängder pengar för att täppa igen budgethålen. Just nu försöker politikerna bara lugna folk genom att säga att allt kommer bli bättre bara den nya oljeledningen byggs, säger Leben Morro. Regeringen hävdar att allt kommer lösa sig om oljan får gå till Kenya istället för upp till Sudan. The people of South Sudan have had always wanted the oil to go this way, not not to Port Sudan, because we think these are our fellow Africans, Kenyans, have been our friends. They stood with us during the war, so our oil is going to be safe through through Kenya. I think Kenya they have had their political problems, but probably Kenya is is a, a better. For us to, to, to Sudan. Vår olja kommer kunna flytta säkrare genom Kenia än vad den gjort genom Sudan. Kenianerna är våra vänner, svarta afrikaner som vi. Även om de haft sin beskärda del av politiska problem, säger Leben Moro. Men så värst mycket information om exakt hur och när oljeledningen och den nya hamnen ska byggas har ingen fått än så länge, säger han. Well, we are hearing about plans to have a pipeline from uh, from uh, South Sudan uh, going to Lamu in Kenya. That is in the Indian uh, Indian Ocean. And this pipeline, the uh, the president went to Kenya, and the president of uh, uh, Ethiopia also came. So, so is to be. Uh, a huge, huge uh, billions of U.S. dollars. This was constructed because of the president who, is, who will come to to, to launch that boat. Yeah, yeah, it was constructed because of him. He came to launch the, the. He came to officially open the port three months ago. He came here. He he came here while he was being uh, followed by Ethiopian president Mali Zenawi. Och där från Soudna Sudan, Silva Kir. Det ledete the, the part foundation stone together. Det sa att det will benefit Södra Sudan and uh, Ethiopia också. Några veckor senare i Lamo, norra Kenya, bara ett stenkast från gränsen till Somalia flyger jag fram på en motorcykel längs kusten. Framför mig sitter fiskaren Fami Omar och bakom aktivisten Walid Ahmed. Famish kör tyst och sammanbitet den första halvtimmen. Men ju närmare vi kommer hamnbygget, desto oftare vänder han sig om och skriker i blåsten. Berättar om hur vägen vi åker på byggdes enbart för de tre presidenternas besök i våras. Kenias med Kibaki, Sydsudans Salva Kiir och Etiopiens dåvarande president Mele Senawi som dog för några veckor sedan. Innan dess fanns här ingen väg. Trots att vi kämpat i åratal för att få en säger Fami. There was no road, you know, we Lamu, we have sidelined by the government. The government doesn't the the people from bara om Kikuyus, Kenias största folkgrupp som dominerar centrala delen av landet. Ingen tänker på oss här vid kusten säger Fami. Medan mango-odlingar, majsfält och enstaka hus passerar i ögonfrån. bakom mig pekar Walid ut olika temporära läger som kineser, japaner och australiensare upprättat för att leta efter olja ute i Indiska oceanen. Det is a Chinese camp for drilling oil, oil and gas is. They are based there to go and survey at the sea. Det där är kineser, säger Walid, och pekar på en samling baracker längs vägen. De bor där och så har de med sig alltid från Kina, till och med sin egen mat, säger Walid. Sen är vi framme vid hamnområdet, som än så länge inte påminner om en hamn alls, utan ser ut som en stökig byggarbetsplats. Jag ser bara en ihålig huskropp, och olika schaktmaskiner som börjar hugga ner mangroven. Den ligger som en grön matta ut med hela kusten. You see, they have they have moved the the, the mangrove It's a loss to our community. Yeah, our community are depending on this this mangrove. There is a very beautiful beach there. We can go to the. Oh yeah, to the can beach also. Say? Yeah, uh -huh. let's go and see. Welcome. Eh? det. är När vi går ner mot mangroveträsken dyker en fiskare upp. Han bär på en stor grå säck, men där i ligger bara två krabbor. Wow. För innan hamnbygget kunde jag fylla hela säcken med krabber, berättar fiskaren. Nu när de börjat hugga ner mangroveträsken får jag högst ett par om dagen. Det går inte att fiska längre. We to, to, to fish many But Fami, som själv är fiskare översätter indignerat och fyller i med egna anekdoter om hur han inte tillåts åka ut på havet längre. Sen har ryktet spridit sig om mitt besök. this guy tell me that you are a Swedish journalist. Ja. Yeah. Which is less windy? En grupp bönder med hackor och spadar kommer fram. Frågar om de kan få berätta sina historier för mig. Vi letar en stund efter en vindskyddad plats. Under tiden blir vi fler och fler. Nya kvinnor och män ansluter längs vägen. Uf till slut sätter vi oss under ett stort träd, som bönderna kallar sitt kontor. När en inte de att att The government is, they say they come to take a data, all of evicted to compensate, but up to this moment then there is nothing and this is was their place, so they were being pushed. No Shumi Banko berättar hur alla bönder tvångsförflyttades från sin mark. De vaknade bara en morgon av ljudet från grävskopor som röjde en väg rakt genom deras majsfält och kaschurnötsodlingar. Vi har inte fått någon kompensation alls, säger hon. och Ovalid översätter. En gammal man som slagit sig ner i gräset bredvid lägger sig i och säger att han ju inte har några papper på att han äger marken trots att han brukat den i 30 år. Uh -huh. He said he was here around uh, uh, 30 years ago, and he was established the farm, and then since that time he don't have any identity of the farm, so his his fear. From or anywhere, tycoon, will come and grab it. Rika affärsmän och politiker från Nairobi har börjat komma hit. De kan enkelt lägga beslag på marken. Vi har inget att sätta emot, säger 63-årige Nasser Adjenani. Hans oro är befogad. Från annat håll hör jag om hur kenyanska politiker och deras släktingar börjat roffa åt sig mark som de sen kan sälja för dyra pengar tillbaka till staten när hamnbygget expanderar. Och säger nasser, politikerna lovar att vi ska få hjälp, att de ska ge oss nya odlingar och hus, bygga skolor och att vi ska få jobb. Men hur ska vi veta att det stämmer? Att jag att jag det, att promised them they will say they say there will be a big change in lamo uh, i caught uh, prime minister the last visiting when we came he, when he came here i he said that he promised the lamo people to to take it po positively the project will be it will change the lamo to be dubai so to be dubai dubai yes to be dubai Like Dubai. När premiärministern var här senast så lovade han att Lamo kommer bli som Dubai. Bara vi är positiva och samarbetar, säger Nasser. Men han och de dryga 30 andra bönderna som samlats runt oss ser alla skeptiska ut. Och deras skeptis har sin förklaring, säger Fahmi när vi återklättrar upp på motorcykeln. Vår folkgrupp här vid kusten är så liten och marginaliserad. Den mäktiga Kikuyu-gruppen från Nairobi som president Kibaki tillhör kan lätt trampa på oss. Politikerna tänker bara på att tillgodose sin egen folkgrupp. Inte ens de vanliga, enkla jobben här vid hamnen kan vi i få, säger få so och det bekräftas en stund senare när vi passerar hamnbyggets huvudkontor. Är du från from särskilt? Nej, jag är inte från Jag är Nairobi. Jag är från National Youth Service i Kota Nairobi. Och de som jobbar här är från Nairobi också? Alla av dem är från Nairobi. Most of them är studenter. Vi är bara att lägga dem. Them... Weldon och Benedikt Wangangi står mitt i röran bland cementblandare och grävskopor. De är i 20-årsåldern och är aktiva i National Youth Service, en regeringsanknuten ungdomsorganisation med säte i Nairobi. Alla som jobbar med hamnbygget har rekryterats därifrån berättar de. What do you think about the port as a project? It is very important to the to the whole country because it will employ many, it will create job opportunities and a lot of things. A lot of investors will come to the country. So so we are waiting to gain a lot as the country. Vi är stolta över att jobba med Kenias just nu viktigaste projekt. Hamnen kommer att locka investerare från hela världen. Say well Det There's a different Ja, There are different versions. Yeah, they all of them are different versions. All of them are different. Versions. And this is where it's going over to Sasudan. Yeah. And this is up to Ethiopian. Tillbaka i centralorten Lamu Town sitter jag inne på guvernören Steven Otioas kontor. Han är regeringens förlängda arm i norra Kenias kustprovins. På skrivbordet framför oss ligger högar med kartor och beskrivningar av hamnbygget– –som ska ha plats för 32 stora fartyg. Steven visar och pekar hur oljeledningarna ska gå– –och var de stora hotellkomplexen ska byggas. Från Lamo går sträckade linjer mot Mellanöstern, Kina och Europa– dit olja och handelsvaror ska skeppas– och ute i havet på kartan syns små ritade borrtorn. Steven och berättar att oljeföretag från hela världen nu börjat borra efter olja och gas utanför Kenias kust. Det kinesiska lägret jag såg längs vägen mot hamnen är bara ett av många. The government has given licenses for gas explorations and the camps that you see are the companies that have been contracted to come and participate in the exploration of the gas. Det är bara en grupp. Men undrar jag, är guvernören inte rädd för att Lamå ska bli en munspit för oljebolagen så stormakternas törst efter naturtillgångar? Att ingen kommer bry sig om vad som händer med miljön och med människorna här? Steven och Joa ler och skakar på huvudet. Jag är inte worried. Jag är glad att vi nu now en del av världen. Tidigare har någon pratat om Lamå. Is all over. And Jag är inte and we orolig. Jag är stolt över att Lamo nu är en del av den stora världen. Överallt pratar man om oss, säger Steven Ochoa, som lovar att se till att lokalbefolkningen får del av rikedomarna. Men fiskarna, bönderna, undrar jag. De som är oroliga över stulen mark, över uteblivna fångster. Vad ska hända med dem? Det är en garantie att jag ger dig. Vilka frågor som de residenarna har lyssnat, som du har träffat där, deras frågor kommer att bli resulterade. Jag kan ge dig att du kommer nästa år, den här gången eller kanske i de tre månaderna, och du kommer att se en annan historia. Jag kommer att säga att jag är glad att ta dig. Kom tillbaka om ett år eller om tre månader, säger Steven och Choa lugnande. Då ska jag visa dig alla nya skolor vi byggt och de nya hus som bönderna kommer att bo i. Inga av mina invändningar biter på guvernören. Han är oförtrutet, stolt och hoppfull och tillåter sig att drömma storslaget. Min sista fråga. What is your dream of Lamo? What What is your when you're dreaming about how Lamo will be in ten years? What's your What's your dream? I'm look I'm looking for for a a city bigger than Nairobi, the way you get some of the cities, the like Shanghai or, or London or whatever. I'm looking forward to see that kind of a city in ten years time. You want to have a Shanghai in Lamo? Yeah. Men när jag promenerar runt i de trånga gränderna på väg till min sista intervju känns bilden av Shanghai väldigt långt borta. Jag får veja för åsnor och jätter, inga bilar finns i Lamo och det största hotellet har drygt 20 rum. Det råder ständig brist på vatten och efter solnedgången som nu får jag leta mig fram med ficklampa. Men till slut hittar jag hem till Hadidja Ernst hon kom hit från USA på 70-talet, gifte sig och har bott i Lamo sedan dess. Är chefredaktör för stans enda tidskrift, jean jo. Hallå. När jag berättar för henne om mitt möte med guvernören och om hans stolta konstaterande att Lamo nu står i världens blickfång så håller hon visserligen med, men ser mest bekymrad ut. Mm. Uh. You know, uh, we've got global politics standing at our doorstep. Um, we have um, China wanting South Sudan's oil. We have South Sudan fighting with Sudan over whose oil it is. So now where does the Chinese get their oil? Well, they start making deals with various countries about getting their oil out a different way. Så det har det som går på. Det är allt för oss. Det är för oss för Det här är några av de pressorna som är på oss för port. Globala geopolitiska problem har plötsligt landat på vår tröskel, säger Hadid Jernst. Kina vill ha Sydsudans olja och det enklaste sättet att få ut den är via Kenya i framtiden. Om du dessutom lägger till alla de utländska oljeföretag som nu letar efter olja utanför vår kust så förstår du den internationella press som vilar på Kenya och driva igenom det här projektet. So I don't understand all the politics. I do understand that there is international pressure. tror um, and I believe Kenya wants to cash in on it. And they've also got just found oil in Turkana so that will play a part in bringing that oil um, To, to Kenyanerna har ju själva hittat olja nyligen i Turkana provinsen i norra delen av landet. Så politikerna vill ju också exportera den via Lamo för att få del av inkomsterna, säger Hadidja. Och med allt det här, säger hon, kommer möjligheter till mutor och gentjänster, kickbacks, som ett så stort infrastrukturprojekt ger. Som jag sa telefonen var i South jag berättar för Hadidja om min resa till Sydsudan- om mitt möte med i flyktinglägret- han som satte sitt hopp till de nya oljeledningarna till Kenya- och om de sydsudanesiska politikernas längtan efter en hamn i Lamu. Hadidja bara skakar på huvudet och säger att- i Kenya har vi en lång erfarenhet av korruption- vi vet att varken oljan eller de stora infrastrukturprojekt som den föder är några universallösningar. Hamnbygget kommer framförallt att vara en kassakor för politikerna, eller kanske snarare en stor vit elefant. Det är inte att vara en panacea. Folk vet det här. Men det är it det är by av politikerna. Det kommer att All our problems. But we in Kenya know we've seen large development projects. Um, we call them white elephants because they just, they start, they build the infrastructure and then for some reason or another, normally through corruption, um, they don't continue. So uh, that's a legacy that we have and so people are skeptical. Vi är luttrade, säger Hadija Ernst, chefredaktör för tidskriften Konjo Magazine i Lamo. Den här typen av stora utvecklingsprojekt har vi sett förr och de följer alltid samma mönster. De sätts igång, man bygger infrastruktur och sen, oftast på grund av korruption, blir de övergivna, berättar hon om byggnader som kallas vita elefanter. Och vita elefanter, om ni undrar, det var något som monarker i Sydostasien skänkte till sina ovänner för att ruinera dem. De var dyra i drift men oanvändbara som arbetsdjur eftersom de var heliga. Reporter Ilamo var Lotten Kolin och vi ska snart fortsätta hennes resa i den afrikanska oljans spår. Men vi håller oss kvar en stund i Kenya för som Hadidja Ernst sa är korruption ett utbrett fenomen i hela landet. Och det är något som har skildrats ingående av Michaela Rong. Hon var under många år Afrikakorrespondent åt BBC, Financial Times och Reuters och har skrivit flera böcker om kontinenten. I sin mest uppmärksammade bok, It's our time to eat, det är vår tur att äta, beskriver hon i detalj korruptionens förgörande effekter i just Kenya och hur korruptionen i sin tur hänger ihop med de våldsamma etniska motsättningar som präglat landet under de senaste åren. Konflikts Ivar Ekman ringde upp med Rong för att höra hur hon tror att oljefyndigheterna och de gigantiska infrastrukturprojekten kommer att påverka landet. I think a lot of people are quite worried about what um the discovery of oil in Kenya will lead to and there are various methods that have been discussed of making sure that um that oil doesn't have the same impact on the economy that it has had in like Nigeria or Chad but it's going to be very tricky. Det finns en stor oro för vad oljan kommer att göra med Kenya säger Michaela Rong. Det är först diskussioner om hur man ska undvika de negativa konsekvenser som den fått i till exempel Nigeria och Chad. Men det handlar om mycket pengar och precis sådana stora projekt som vi nu ser i Lamo är en magnet för korruption. Any massive infrastructural project in Kenya tends to be a magnet for corruption, and I think everyone is already predicting that all these contracts Um, and the whole of buying up the land så so att building kan är already shrouded in, corrupt, uh, in deals. Om man tittar på Lamo kan man redan se hur de stora byggkontrakten och landuppköpen, hur de bär korruptionens stämpel. Och Det här oroar Mikela Rong. inte bara för de pengar som försvinner ner i fel fickor, utan kanske ännu mer för hur korruptionen eldar på de etniska motsättningar som präglar Kenia. What you get in Kenya, and you get this in a lot of countries in Africa because of the colonial history, is the country in which there are a group of communities where uh, there's a widespread feeling in most of those 48 communities that their interests are not protected by the state, that they, the state is a predatory body and that they're having to fight all the other communities to get their share of the pie. Kenias koloniala historia har lett till en utbredd känsla bland landets 48 folkgrupper, att staten är ett rovdjur och att det enda sättet att ta tillvara på gruppens intressen är genom att få in sina representanter i statsapparaten så att de kan se till att just den gruppen får äta sin del av kakan. Och äta, berättar författaren Michaela Rong, det är det allmänna uttrycket för korruption. Phrase that I kept hearing, and I've been hearing it for years, not just in Kenya but across East Africa. And there's this notion that, um, you know, um, when your man gets into power, if he, uh, especially if he gets the top job, the president's job, um, then you will eat, um, and eating means, uh, you know, sitting at the, uh, at the table and and um, gorging yourself really on the proceeds of um, of the state. Kenias stora folkgrupper, Kikuyus, Luos, Kalenji och så vidare, kämpar alla om att få sina politiker till makten så att just de kan få sitta vid statens bord och frossa, säger Michaela Rong. Egentligen handlar det inte om några uråldriga etniska motsättningar, fortsätter hon, utan om politiker som berikar sig. Och det enklaste sättet att göra det är att spela på etniska identiteter at playing the ethnic card the tribal card and whipping up tribal, uh, tribal animosity and so you know they'll go into a slum and tell all the people from their own ethnic community that their problems are all caused you know by landlords who all come from another community and you know this this is why their their lives are so miserable and and so you you get this very clever whipping up det är politiker som säger till fattiga kenianer att deras problem beror på de andra folkgrupperna. Och att allt blir bättre bara om man ger sig på de andra och tar makten från dem, säger Michaela Rong. Det här är precis vad som hände i senaste presidentvalet i Kenya 2008, då tusentals dödades i etniska våldsamheter. Det är med detta i bakhuvudet som Mikela Rong, tillsammans med många andra bedömare, ser oljan och de stora projekten vid kusten med oro. De orsakar redan stora slitningar mellan olika grupper, och snart är det dags för val igen. I think there is a lot of concern in Nairobi now about what's going on at the Du um, You have a, a grupp there that has declared that it wants to be independent från mainland Kenya and att the är is a separate place that its interests are not being recognised by the government in Nairobi, and that um, they don't want to have anything more to do with uh, with central government. These are all very worrying um, symptoms of a of a state structure that's really straining at the seams. And I think the election is going to be a tense and difficult period. Det finns tecken på separatism vid kusten i Kenya, driven av folkgrupper som tycker att politikerna från Nairobi plundrar deras resurser. Så valet i mars riskerar att bli mycket spänt, sa författaren och Afrikakännaren Michaela Rong. Konflikts Ivar Ekman hade pratat med henne. Ja, vi har sett i Sydsudan, Afrikas nyaste nation, som är ett konkret resultat av hur en cocktail av et etniska motsättningar och kampen om att kontrollera råvarutillgångar kan slita sönder ett land. Och nu hittas den åtråvärda oljan på allt fler ställen runt om i Afrika. Listan över afrikanska oljeländer har på senare år utökats med Etiopien, Tanzania, Uganda, Mosambik och Kenya– men redan på 50-talet upplevde Afrika en oljeboom. Då var det Angola, Libyen och Nigeria som satt på de lukrativa källorna. Men vad blev det egentligen av rikedomarna? Och vad kan de nytillgångkomna oljeproducenterna lära av länderna där oljan sedan årtionden har genomsyrat hela samhället? Ekonomin, miljön och inte minst politiken. Nigeria är det land i Afrika som producerar mest olja. Här finns världens tionde största oljereserv. Konfliktsreporter Lotten Collin reste till landets största stad Lagos. Uh, like Samtidigt som Nigerias finansminister- -rabblar upp regeringens nya infrastruktursatsningar- på broar, vägar och avloppssystem- så känner min chaufför Majo att det är hög tid att berätta för mig- om en nigeriansk specialitet, svindleri- vi är otroligt duktiga på att svindla folk här, säger han stolt. About Nigerian and scam. Nigerian scam? Ja. Yeah. Nigerians are very, very good scammers. Ja, yeah, i Sverige finns det något som kallas Nigerian letters. Ja, ja, inte bara i Sverige, överallt. De säger att det finns en miljon dollar någonstans som väntar for dig. Nigeria-breven. Någon som skriver och säger att du har en miljon dollar som väntar på dig på något konto någonstans. Vem är så dum att han går på det egentligen, undrar Majua När jag berättar att Nigeria-brev kanske är det som hans hemland blivit mest känt för i Sverige. Jag tror bara en stupig det. Du kan säga den i Nigeria går ingen på sådana enkla knep. Vi är luttrade, hävdar Majoa. Och det har sin förklaring. I Nigeria är bedrägerier mygel och svindel vanligare ju högre upp du kommer i samhällskroppen. Här avslöjdes just en av världens mest omfattande korruptionsskandaler. En parlamentsrapport visade tidigare i år hur den nigerianska staten betalat för import av bensin som sedan aldrig levererades. För trots att Nigeria badar i olja har landet inga egna raffinaderier och importerar därför allt bränsle. Och det var i de uppköpen som politiker och statliga tjänstemän skapade blufffakturer på motsvarande 45 miljarder svenska kronor. En fjärdedel av landets årliga budget. 3 000 000 år. och det är nära 3 miljarder i Nordsjö och Socialdemokraterna. Korruptionshärvan nystades upp nästan samtidigt som president Goodluck Jonathan offentliggjorde planer på att ta bort bränslesubventionerna. Vilket skulle innebära att bensinpriset mångdubblades. Folk blev rasande, berättar aktivisten Jinka Odumakin, när vi ses i Lagos. Hans grupp Save Nigeria organiserade jättestora landsomfattande protester mot regeringens planer och mot korruptionen i Nigerias ledarskikt. Och allt eftersom detaljerna i den stora skandalen blev kända kom det fram allt fler underligheter. Konstiga kontrakt med oljebolagen, många miljoncheckar utan underskrifter och hemliga konton i internationella storbanker. An illegal account was opened JP Which They not know about And from what you gathered... Idag är Nigeria i stort sett bankrutt, trots sina rika oljetillgångar, säger och Odumakin som nu planerar nya protester. Så so är Nigeria is bankrupt. Nigeria is practically insolvent as we speak. Nigeria is brak. And would you want to stage another protest, just like that one? Oh, yes. It's coming. It's coming. Uh, because uh, what is afflicting this country is corruption. I would rather prefer a mass a revolution a pe via people's protest. And uh, we'll be working to, towards that in the weeks ahead. Men när jag åker runt i Nigeria känns revolutionen som Jinka Odumakin planerar för väldigt avlägsen. Många nigerianer struntar fullständigt i den senaste skandalen. Trots den enorma summan pengar suckar bara över att det är en i raden av många. Och Jinkas grupp Save Nigeria får jag sedan veta har kopplingar till fackföreningspampar som också anklagats för korruption. <laughs> I ett tvåvåningshus i norra Lagos träffar jag Adetokumbo Momoni. Han är ordförande för frivilligorganisationen Serap som arbetar mot korruption och för vanliga nigerianers socioekonomiska rättigheter, som han uttrycker det. Vi springer runt i byggnaden på jakt efter ett rum där den surrande generatorn inte stör intervjun men tvingas till slut ge upp. Oljudet letar sig in i varje brå. With here. Bristen på el är bara ett av de existentiella problem- som vi nigerianer brottas med i vår vardag- säger Adedukombo Momoni. Jag frågar hur den vardagen ser ut. Hur vanliga människor påverkas av bristen på resurser. And how does it your daily life, the lack det resources. No, no, it's not the är inte det på resurser. Det är förväntat av resurser. av resurser. Hur har du det i din dagliga liv? Nej, du ser det. Det är förväntat och av Du förstår? Face of Going back and coming from work. Basic det handlar inte om brist på resurser utan om att politikerna vansköter våra resurser, våra oljerikedomar, säger Adetokombo. Och radar upp alla problem som nigerianer står inför varje dag. Det tar många timmar att transportera sig runt i stan eftersom det inte finns någon fungerande lokaltrafik. Sjukvården är undermålig och många saknar pengar för att skicka barnen till skolan, vilket leder till att man får lita på släktingar istället för på staten. Members of the stem family will kom to you to take off the responset attempt somebody ordinarily till. Så det är snär att det har reseres. Det är en massiv pilfring of resurser. När jag pratar med Dotokoombo blir det tydligt att politikernas korruption inte kommer leda till någon revolution utan bara till en väldigt trötthet och cynism hos befolkningen. Till exempel är det ju ingen i Nigeria som vill betala skatt för varför ska man göra det om pengarna ändå bara försvinner säger Adetokombo. Where so are so massively mismanaged. That is a fundamental reason why some people <laughs> Om jag betalar min tax as de är förberedda- är jag säker på att det inte blir embezzled? Varför betalar jag tax till? Ett set av roger som missmanagerar det- som tjänar sig att falla i konton. Jag höra ofta folk säga att- varför ska jag betala skatt om pengarna ändå bara försvinner till konton- i utländska banker, säger det Adetokombo. Som flera gånger under vårt samtal påpekar att det ju är just det- att nigerianska politiker kan gömma oljepengarna utomlands, att det är det som möjliggör korruptionsskandaler, som den som rullades upp tidigare i år. Det är a saying in my native language, "En itoja liu jebi, bi en itoja dani." Literally it means, the reason why a rogue will continue to steal is if there is somewhere to hide his loot. So the, the, the rest en tjuv kan fortsätta stjäla, bara om man har någonstans att stoppa undan pengarna, säger Adetokombo. Som tycker att västvärlden måste sluta erbjuda fristäder där korrupta ledare i lugn och ro kan gömma pengar de försnillat. Innan vi skiljs åt berättar jag för honom om Lamo- om jättehamnen som ska byggas i Kenya, om oljeledningarna som ska gå från Etiopien och Sydsudan och om befolkningens oro för att allt bara ska utmynna i en stor vit elefant som skapar korruption och etniska konflikter, snarare än de arbetstillfällen, hus och utbildningsmöjligheter som politikerna lovat. Och jag hinner inte ens berätta klart innan Adetokoun Momoni börjar fnissa. And the government is saying, you know, no, but now with the oil discoveries and now that we are transporting out oil and building all this, will everything that. will be fine. You will be, <laughs> you know. <laughs> I hope they won't have the Nigerian experience. You understand? I hope their experience will not be like that of Nigeria. We discover oil thinking that El Dorado is here and eventually, down the years, nothing has improved. I hope their own position would not be like that of Nigeria. I just pray I hope so. I hope the situation in that enterprise that the three countries want to do will not be the Nigerian experience. Jag hoppas att de inte kommer att göra samma misstag som Nigeria. När vi upptäckte olja trodde vi att vår lycka var jord, men åren gick och ingenting blev bättre, berättar Adetokunbo Momoni, ordförande i organisationen Serap, som arbetar mot korruptionen i landet. Han intervjuades i Lagos av konfliktslotten kolin. Och långt därifrån, i Världsbankens kolossala huvudkontor i Washington D.C. sitter en man som också funderar på hur de nya oljeländerna i Afrika inte ska göra om samma misstag som deras föregångare gjorde. Trots att Nigeria är en av världens största oljeproducenter lever mer än halva befolkningen under fattigdomsgränsen på en dollar om dagen. Chanta Devarajan är Världsbankens chefsekonom för Afrika. Och mot bakgrund av situationen i länder som Nigeria frågade jag honom om Afrika är dömt till konflikter, korruption och maktmissbruk i spåren av råvarurikedomarna. No, of course not. They're not doomed at all, but I think it's fair to say that the track record of especially the oil-rich countries is, is sobering. Nej då, de afrikanska länderna är inte alls dömda– –säger Världsbankens chefsekonom för Afrika. Däremot stämmer de gamla oljeländernas sätt– –att handskas med sina oljeinkomster till eftertanke– –fortsätter han med en lätt underdrift i rösten. Gabon, Nigeria, Equatorial Guinea och Kongo-Brazzaville– –är länder med enorma oljetillgångar– –men som inte har lyckats omsätta dessa i investeringar– –som gagnar befolkningen. Och för att de nya oljeländerna inte ska gå samma öde till mötes har han ett radikalt förslag. I, I mean I hesitate to say this because it gets quite a lot of pushback including within the World Bank but I would say that why not transfer the money directly to the public and then tax them. Then they will know how much money there is because they're getting it. And secondly, since It more. Varför inte dela ut oljeintäkterna direkt till medborgarna, säger Shanta Devaran. Då vet människor hur mycket pengar det rör sig om. Och om man sedan beskattar pengarna finns det också en större drivkraft att följa upp– –att skatteintäkterna används till angelägna ändamål för hela befolkningen. Det är ingen enkel lösning medger sjön att Idén som han har inspirerats av från Alaska där invånarna varje år får en oljescheck har mött mycket misstro, inte minst från kollegorna i Världsbanken. Men den är ändå värd att pröva säger han. Technical feasibility is getting better. There's still a political issue, you know, whether governments are willing to do this, but you know, that's why I, I keep coming back. We don't want these new oil countries like Uganda, Ghana or Tanzania, Kenya, to go the way of Gabon. Med flera av de nya oljeländerna diskuterar varar Devarasan hur oljerikedomarna bäst ska användas för att lyfta landet ur fattigdom. Det finns tekniska lösningar för att exempelvis dela ut pengarna. Problemet är det politiska motståndet. De som idag har makten över pengarna kommer inte frivilligt att avstå ifrån den. Däremot ser Chanta Devarajan möjlighet att övertyga de nya oljeproducenterna som Ghana, Uganda, Tanzania och Kenya om att mer insyn och kontroll över oljeinkomsterna gynnar hela landet. Well, I think if they could at the outset make sure that the revenues, the contracts and the spending out of oil revenues is as transparent as possible, that the citizens knows Transparens är den avgörande faktorn om oljan ska bli ett lands välsignelse eller förbannelse, menar Chanta de Varsan. Medborgarna måste ha insyn i hur mycket pengar landet tjänar på oljan och hur de pengarna spenderas, säger han, och lyfter fram Ghana som ett föredöme där alla oljekontrakt måste offentliggöras. Men vad händer nu i takt med att den globala konkurrensen om olja hårdnar kommer inte utländska bolag att göra vad som helst för att lägga beslag på den återvärda råvaran. Nej tvärtom säger Chanta det Just det kan leda till större öppenhet hävdar han över en allt svajigare telefonledning. No, on the contrary, I think this is an opportunity for the African governments to uh, let them compete with each other, see who can give the best deal to the African people? So, uh, to the African, uh, det här är ett gyllene tillfälle att låta företagen konkurrera om vem som kan ge de afrikanska befolkningarna de bästa villkoren och återigen, för att det inte ska handla om feta kontrakt till makthavarna krävs transparens, säger Shanta Devarajan innan förbindelsen från Washington bryts. Men hans entusiasm är obruten när vi återupptar samtalet. Right, because with competition, then it's compared to the case where you only had one investor, then it's very easy to strike a sweetheart deal with that one investor. Men om du har flera investerare som med varandra- kan du faktiskt få deal för de Med bara en investerare, hur lätt är det inte då- att göra upp om ett guldkantat avtal? Men om flera aktörer tävlar om samma skatt- och under förutsättning att de tvingas göra det öppet- ökar pressen på dem att erbjuda bättre villkor- som kommer fler till godo. Det menar Världsbankens chefsekonom för Afrika- Shanta de som jag talade med tidigare i veckan. Ja, medan Kina och de andra stora tillväxtländerna är på global köprush för att mätta ständigt växande råvarubehov– –ser de gamla industriländerna sina privilegier hotade. Priserna på olja, gas och mineraler har skjutit i höjden. och Afrika, som i årtionden verkade dömd till fattigdom, ruvar på veritabla skattkistor som allt fler vill sätta klorna i. Är det här chansen för utveckling och demokrati eller är det oundvikligt, som vi hörde i konflikt för två veckor sedan, att vi kommer att få se fler konflikter om jordens resurser? Stora frågor som vi kommer att åtvända till och vända och vrida på här i konflikt framöver. Det här programmet, liksom det förra, om en ny oljeboom kan ni lyssna på eller ladda ner från vår hemsida som ni hittar under Sveriges har ni synpunkter eller tips till programmet är ni välkomna att höra av er till vår e-postadress konflikt-sr.se. Producent idag var Kajsa Boglind, reporter Lotten Collin, tekniker Maria Stockhaus och jag heter Daniela Markvart.